Els alumnes de cinquè de primària de l'Escola de l'Anglada sometran entre avui i demà un examen de competències lingüístiques. Aquesta avaluació està marcada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i té com a objectiu orientar els centres escolars i facilitar informació a les famílies sense que consti el resultat en l'expedient acadèmic de cada jove. En l'examen s'inclourà una prova de llengua catalana i una altra de castellana. En aquestes proves es donaran dos textos escrits i es faran preguntes de comprensió lectora sobre cadascun dels textos. Textos, a més d'un exercici d'expressió escrita per cada un d'ells. N'ha donat detalls la cap d'estudis de l'Escola de Llengrada, Irene Agüell. S'avaluen tots els aspectes, el, el lèxic, l'ortografia, l'equació, que estigui ben presentat, i la comprensió lectora és una mica que han de llegir a l'escrit i aleshores fan preguntes que no són directes. Quan dic que no són directes, doncs que a vegades han de pensar per poder respondre. El temps per cada una de les proves és d'uns 45 minuts que es poden allargar a una hora. El passat divendres els alumnes tianencs ja es van examinar de matemàtiques i ara toca les competències lingüístiques. Caldrà esperar fins a aproximadament al mes de desembre per conèixer els resultats en l'àmbit català. Fer les proves a primera hora del matí ho fan els dos grups, tenim dos grups. Eh, també ens diuen el temps exacte que hem d'estar a la prova. Eh, ho han de fer tots els alumnes, tinguin dificultats o no, és a dir, és per tot l'alumnat. Al maig van ser els alumnes de sisè de primària els que van haver d'examinar-se de competències bàsiques i els resultats van concloure que més del 20% dels estudiants dels centres públics acaben aquesta etapa educativa sense tenir els coneixements bàsics. Tiana, informatius.